Робили мій дім посміховиськом та метою всяких дотипів» – Коцюбинський. Якщо вже шукати синонімів до слів «посмішка», «посміхатися», то це будуть «насмішка», «насміхатися». Проте слід зазначити, що в словах «насмішка», «насміхатися» мовиться не стільки про глузливий вираз обличчя або очей, Скільки проглузливий зміст того, що каже «смішко» або «насмішник». Із матки старенької насміхається українські пісні Максимовича. Ой де багач, ой де дукач насміхається, Ой за що, за що бідно голота напивається народна пісня. Не пущу я дитя моє в ліски-погорішки, Бо вже мені надоїли хлоп'ячі насмішки, народна пісня. Правило, як правило, як звичайно, як водиться, як заведено. У нашій мові широко вживається іменник правило, засвоївши якесь граматичне правило. Він придумував до нього цілий диктант. Донченко. «Додержитись правил вуличного руху» – оголошення. Чотири правила арифметики. За відповідник до російського вислову «как правило» в нас дуже вподобали вислів «як правило», запозичений з інших мов і насамперед із російської – Усі будиночки були двоповерхові, розраховані, як правило, на дві сім'ї. А тим часом наша мова має свої оригінальні відповідники, про які часто забувають. Як звичайно. На есмінці, як звичайно, в цей час панувала тиша. Трублаїні. Як водиться. Раз ласуни, як водиться у них, поснідать добре захотіли. Глібов. Як заведено, у кіно, як заведено в нас, ходимо ми, дівчата, всі разом, із живих уст. Не слід забувати цих давно відомих висловів. Приклад і кольба Слово «приклад», як частина рушниці, дуже схоже на українське слово Приклад, що відрізняється від нього тільки наголосом. Це часом утруднює читання тексту. Приміром у такій фразі, його останнім, проте дуже приконливим аргументом був старий приклад, якого він завжди висував, коли заходила суперечка на полюванні, і не знати було хто вбив зайця. Не відразу ізбагнеш тут. Чи сварливий мисливець наводив приклад з аналогічного випадку на якомусь іншому полюванні, чи він загрожував нижньою частиною своєї рушниці? Це можна зрозуміти гаразд, тільки прочитавши попередні або дальші фрази. А чому би нам не скористатися словом «койба», що означає саме цю нижню частину рушниці? Це слово трапляється і в нашій класичній літературі. Жандарми били його, одначе він мовчав, лише раз, коли вдарений кольбою, мов переломлений упав до землі, кликнув Кобилянська. Це слово вживається в говорах західних областей України, а також в і Волині. Його наводять під рубрикою обласного слова «Українсько-російські і тритомне російсько-українські словники». Не вадило б, не боячись провінціалізму цього слова, широко застосовувати його в художній і технічній літературі. П'янка, п'ятика, гульня, дудліш. Слово «п'янка» дуже часто можна бачити на шпальтах наших газет. Воно заходить часом і в живе мовлення – Ба навіть у художню літературу, витискуючи давні українські слова. Та недовго він додержався своєї обіцянки виправитися. Знову почалися п'янки, а далі дрібні крадіжки, і ось уже тяжкий злочин. Українська класична література і фольклор